Евернет Плюс. Милано. Загреб. София. Рига. Българското национално радио. Член на Евернет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини. Да опознаем Европа по-добре. С Българското национално радио и «Евранет Плюс. Европейската мрежа за децата Eurochild и още 12 неправителствени организации изпратиха отворено писмо до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер с искане Европейската комисия да очертае ясна рамка за действия от страна на Европейския съюз относно правата на детето в Европа и в чужбина. Организацията иска да бъде приета нова стратегия за правата на детето след като първата изтече през 2014 година и припомня, че договорът от Лисабон и Хартата на основните права, отстояват задълженията на Европейския съюз да популяризира, защитава и реализира правата на детето във всички актуални политики и действия на Европейския съюз. Evernet Plus по Българското национално радио. Добър ден, казвам на Дани Колева. Защо според вас е наложително приемането на нова стратегия? Все още няма всъщност достатъчно действие за политики за превенция, обучаване на професионалисти, повишаване на общественото осведомено за децата като истински притежатели на права, а не просто като едни малки субекти, на които просто да даваме храна или да ги възприемаме като обекти на грижа. И за това смятаме, че наистина визионерството, лидерството трябва да дойде от Европейската комисия, която да даде ясен знак, че инвестирането в децата и техните права е не по-малковажно от граденето на брутен вътрешен продукт. Има ли конкретни резултати от предишната стратегия на Европейския съюз, тази, която изтече с края на 2014 година, и какви са те? Един от конкретните примери, всъщност, е прилагането на номерата горещите религи 160 които са се изчезнали деца. През 2011 колегите всъщност от uh, Missing Children Europe uh, дават данни, че е са имало само 11 страни членки, които са имали такъв номер, а благодарение на стратегията за правата на детето, която приключи през 2013, този номер функционира всъщност във всички държави членки, 27 към uh, всъщност, uh, без Харватка, която вече също е член. Нещо положително, както и другия пример е с uh, центровете за безопасен интернет и тази програма, която също се приложи в държавите членки. Конкретните предизвикателства продължават да остават относно осигуряването на устойчивост. Ние имаме колеги, например, които работят прекрасно в, като част националния център за безопасен интернет, както и поддържат всъщност тази а, гореща телефонна линия 116.00, но българската държава също трябва да поеме своята отговорност и да осигури нужното съфинансиране, което се изисква от Европейската комисия. Защо не е достатъчно просто да се продължи срока на действие на досегаш ако тя е била добра. Ами, всъщност, нови области, като че ли, виждаме голямото предизвикателство, което са децата-беженци и то не е само за България, за различни а, области. Но ако трябва да сме честни, ние отбелязваме наистина, че стратегията е довела до конкретни резултати, но е факт, че всъщност голямата картина остава непроменена. Вие споменахте а, тази наистина нова тематична област, децата-беженци, т.е. тези трансгранични случаи, които, които могат да възник. Аз обаче искам да обърнем внимание на този случай, който ни занимава от миналата седмица. Да, Можем да го определим като транснационален случай. Става дума за жестокото убийство на Ани в Гърция. Виждаме реакцията и на гръцката държава, и на гръцкото да, общество. Така. Смятате ли, че една нова стратегия на Европейския съюз трябва да се насочи именно и към този нов план, който се появява? Транснационалния план. Това е наистина една от ролите и на такава стратегия виждаме всъщност наистина и с този случай и много други случаи на деца от ромски происход, които са а, а, изпрастени и се връщат в държавите, има нужда от ясни механизми всъщност как да третираме децата, какво се случва, а не само всяка държава да а, определя своите национални интереси, което разбира се също трябва да се гледа като част от общата картина, но другите сфери, които за нас поне наистина бихме искали тази стратегия също да адресира и това са Теми, които продължават, всъщност да са валидни на успя и първата стратегия да покрие това. системите за бедността на един огромен проблем за Европа, и то не само за България, където данните за децата са шокиращи над. 50% всъщност децата са прискот бедност и социално изключване, но това е валидно и за Европа. Едно на 4 деца всъщност живее в прискот бедност и социално изключване, когато говорим, че всъщност една пета от европейското население са деца. Така че тази тема всъщност все повече се засяга дори и в държавите с добро економическо развитие, не е валидна само за България, Румъния и по-бедните държави. Благодаря ви, Дани Колева да. от Националната мрежа за децата. Евранет Плюс по Българското национално радио.